«Народжена в полум'ї». «Ніхто не сумнівається», – сказала кардинал Бок. Вона була високою і доброю, але, здавалося, завжди думала про щось інше. «Як її звуть?» «Алекс», – сказав герцог Михаїл. «Ніхто не сумнівається, Алекс». Сказати, що ніхто не сумнівався, було б не зовсім правильно. Алекс дуже навіть сумнівалася. Вона сама була суцільними сумнівами, що миті вони могли зрозуміти, що замість давно втраченої принцеси знайшли собі шматок лайна. Але Галя Гаманець завжди казала, ніколи не відмовляйся від брехні. Визнаєш правду, ти в дупі, чіпляйся за брехню, ніколи не знаєш, що буде далі. Бреши аж до ешафоту, бреши з мотузкою на шиї, нехай вони поховають твоє мертве тіло, поки те й далі дотримується своєї історії. Правда, це розкіш, яку такі, як ти, ніколи не зможуть собі дозволити. Ось ваша половина монети, сказала кардинал Бог, ведучи їх холодним лабіринтом Небесного палацу з бекельною швидкістю. «І ваша родина пляма, і ваш дядько цілком переконаний...» «Цілком!» – сказав герцог Михаїл, подарувавши Алекс усмішку, за яку вона була дуже вдячна. «Тому тут ніхто не сумнівається. Але коли ви потрапите до трої... Якщо ви потрапите до трої... Вони захочуть бути абсолютно впевненими. Я маю на увазі, це можна зрозуміти. Ви ж, зрештою, успадковуєте на бабусину сирну крамницю?» «Ні», – відповіла Алекс, трохи задумливо усміхаючись. «Сирна крамниця була б непоганим варіантом. Вона вважала, що може впоратися з сироварнею. Це був підхожий рівень відповідальності. «Тож це просто задля додаткової впевненості. Так би мовити, глазур на булочці». Бок задумливо поплескала себе по животу, потім глянула на одну з мовчазних жриць, що поспішала за ними. «Сестро Штефану, чи не могли б ви залишити записку, щоб мені принесли булку? Я вже зголодніла. Хтось ще буде? Булку». Алекс ніколи не відмовлялася від їжі, але перш ніж вона встигла сказати так, кардинал Бог зупинилися перед важкими дверима, оточеними охоронцями в обладунках. Ось ми на місці. Вона почала розмахувати рукою навколо. Азус са скарга. Цим жезлом, цією оливою, цією волею і цим словом я освячую портал Дрокснокс Карга. Я не дозволю жодній нечистій думці пройти. Амінь. Замки, будь ласка. Всі охоронці почали крутити колосо, і зубчасті з засуви зрушилися зі скрегоном. Кумедно, коли механізм ззовні, ніби зроблений для того, щоб утримувати щось всередині. Двері відчинилися зі свистом випущеного повітря, і бок переступила пиріг. Алекс ніколи не цікавила магія. Чи то білі мистецтва, чорні мистецтво, чи якийсь усміхнений шахрай з колодою карт, вона вже вляпалася, коли її найняли викрасти книгу в одного чаклуна, і все закінчилося не дуже добре. А зараз це здавалося ще більшим і ще серйознішим, і її коротке волосся стало дибке. Але коли вона озирнулася, Герцог Михаїл знову усміхнувся і так підбадьорливо, ніби він справді вірив у неї, кляту до репу, і Алекс подумала, що він буде розчарований, якщо вона кинеться навтьоки. Що ж їй залишилося, як не зайти? Вона одразу ж пошкодувала про це. Кімната по той бік була величезна, кругла, куполоподібна, вся пофарбована в білий колір, такий яскравий, що було майже боляче після темряви коридорів. Полірована підлога була всипана божевільною плутаниною кілець ліній символів з відполірованого металу. Дев'ять ченців стояли рівномірно вздовж стін, кожен тримав щось у стиснутих руках. Свічку, серп, пучок якогось зілля. Обличчя кожного було вкрите потом, губи повсякчас ворушилися, важке повітря сповнювалося відлунням їхніх безперервних молотов. Алекс підскочила, коли двері за нею з гуркотом зачинилися, а засуви з іншого боку зі скригатом стали на місце. Для людини, яка постійно думала про те, щоб втекти, Алекс, на диво, завжди втрачала свій шанс. Кардинал Бок уже крокувала цією чаклунською підлогою повз дуже знервованого писаря за переносним столом до жриці з голоною головою, яка стояла на колінах з книгою за пазухою, одержимо поліруючи ганчіркою підлогу, глибоко видихаючи на неї і знову поліруючи. «Чудово!» – пробурмотіла Бок. «Чудово, чудово, добре, добре, добре. Всі початки тричі перевірили». Жириця підвелася, сховавши ганчірку. І потім ще тричі перевірили ваше високопресвященство. Вона простягнула бок якийсь кристал на ручці. Жаровні, наповнені на випадок ще одного інциденту. Цього разу вони не пройдуть повз вас ваше високопресвященство. Бок примружила одне око, розглядаючи кімнату крізь кристал. Ці виродки завжди шукають слабкі місця. Запам'ятай, завжди. Жириця проковтнула слину. Вона й брови голила, зауважила Алекс. «Як таке можна забути ваше Преосвященство?» «Добре, чудово, прекрасно!» Кардинал Бок помахала Алекс рукою. «Не хвилюйтеся, тут немає неправильних відповідей!» Алекс спробувала усміхнутися. З її досвіду завжди існували неправильні відповіді. І вона, ймовірніше, незабаром вибере саме їх. «Ще одне перш ніж ми почнемо!» Бок взяла її за плечі і провела вперед на кілька кроків. Потім назад на дюйм чи два, поки не була задоволена. «Залишайтеся всередині кола!» Алекс опустила очі і побачила, що її досить гарні позичені туфлі стояли точно в центрі латунного круга, вмонтованого в підлогу. «Залишайтеся всередині кола весь час!» Бок відступила назад до жриці з книгою, махаючи рукою герцогу Михаїлу. «Чи не могли б ви приєднатися до мене тут, ваша милість? Нам потрібно бути з південної сторони від головної лінії. Не хвилюйтеся! Як її звуть?» «Алекс!» – відповів герцог Михаїл. «Не хвилюйтеся, Алекс. Все все цілком стандартно. Навіть якщо стандарт все ще становить колосальні ризики. Звичайно, ми всі добре знаємо про ризики». Алекс ковтнула слину. Ем, «Просто залишайся всередині кола, щоб не сталося. Можете запускати». Двоє дверей з протилежних боків зали відчинилися, і дві групи з чотирьох вартових, кожна з яких несла постільцю на жердинах, увійшли всередину. Алекс відчула, що дев'ять монахів почали пітніти ще більше, молитися ще завзятіше і корчитися все стражденніше. У кріслах, у білих сорочках із зав'язаними очима, зі скованими зап'ястями та шиколотками сиділи двоє людей. Вона подумала, що це чоловік і жінка, хоча складно було сказати, настільки вони видавалися виснаженими голодом, шкіра та кістки, і то шкіра нездорова, струпи на засохлих губах. Вони були мляві, як ганчірки, голови їхні хиталися, злегка колихаючись під час руху стільців. Вони були схожі на трупи жебраків. Речі, до яких Алекс наближалася частіше, ніж їй хотілося б, речі, до яких вона була близька частіше, ніж їй хотілося б. Вартові поставили стільці по одному з кожного боку від Алекс і поспішили назад. Наче вони принесли дві бочки олії, а Алекс була іскрою. Вісім бувалих ветеранів, і всі вони видавалися наляканими. Um пробурметіла Алекс, озираючись навколо в пошуках виходу. Але, звісно ж, замки ззовні. «Починаємо!» – сказала Бок. Ланцюги брязнули, і коли чоловік і жінка з зав'язаними очима нахилилися вперед на своїх сільцях, стискаючи руки Алекс. Вона здригнулася, мала не відступивши назад, а потім зрозуміла, що може випадково вийти з кола, тож залишилася на місці. Звінким голосом заговорила жінка. «Я бачу ельфів!» «Ельфи йдуть!» Заволав чоловік. Їхні сліпі, божевільні, голодні боги йдуть! Боже, спаси нас, ельфи йдуть! Закричала жінка, боляче стискаючи руку, Алекс. Голодні, голодні, голодні сміються! Алекс дико витріщалася на бок, але стара відмахнулася від неї. Не хвилюйся, вони завжди це кажуть. А хіба це добре? Писнула Алекс. Бок почухала пальцем під малиновим капелюхом. «У довгостроковій перспективі це безумовно викликає занепокоєння, але наразі...» «Я бачу величезну споруду!» – жінка сіпнулася, закрутивши головою в різні боки. «Старовинна будівля, з будівлями на ній, з будівлями навколо неї! Ноги в морі, голова в хмарах! Я бачу річки в небесах, зади в небі!» «Стовп трої!» – сказала кардинал Бок, багатозначно глянувши на герцога Михаїла. Її жриця витягнула з-за вуха недогризу колівця і почала несумовити чоткати у своїй книзі. «Я бачу випробовування!» – прошепотів чоловік сухим хрипом. «Я бачу тяжкі випробовування і злигодні!» Алекс не дуже сподобалося, як це прозвучало. Хоча, правду кажучи, навіть якби ці висохлі примари заговорили про тістечка, прозвучало б теж моторошно. «Вежа, висока вежа, найвища вежа, і там горить світло, світло, що веде вірних фальшиве світло, істинне світло, відбите світло!» Кардинал Бок стояла пильно, примруживши очі, як шахтар, що просіює гравій на ознаки золота. «Полювання в полюванні, без звивистого шляху, сушаю по морю! Я бачу зуби!» – сказав чоловік. «Я бачу зуби!» – сказала жінка. «Стало спекотніше?» – Алекс спітніла. Я бачу сонця і лицаря, і розмальованого вовка. Я бачу смерть, і не смерть. Я бачу кров, і бачу коло. Я бачу колесо. Я бачу полум'я. Вигукнула жінка, змусивши Алекс підстрибнути. Я бачу вогонь, я бачу очисний вогонь, я бачу вогонь в її кінці. Я бачу вогонь в її началі. Тихо прожепотів чоловік, його важко було почути через молитви, які звучали дедалі голосніше. Вогонь в її началі. Бок і герцог Міхаїл обмінялися ще одним поглядом. «Народжена в полум'є! пірогенетус. Герцог Міхаїл усміхнувся. «Ельфи!» – заволав чоловік, ще міцніше стискаючи Алекс. Боже, його руки горіли, їй довелося прикусити губу. Пов'язка на його очах деміла, дві обвуглені коричневі плями розтікалися по очах. «Ельфи йдуть!» «Досить!» – гаркнула Бок, і пальці оракулів одразу обм'якли і опустилися. Обличчя змарніли, голови відкотилися назад, і вони знову стали двома виснаженими голодом трупами. Посвячені поспішили вперед з відрами, щоб розлити воду по підлозі, і там, де вона торкалася металу, з шипінням здіймалася пара. Голана жриця перевірила щось схоже на компас і зробила ще один запис у своїй книзі. Потім з полегшенням надула щоки і кивнула бок. «Добре, добре». Її високопріосвященство задумливо подивилася на високу стелю. «Чудово». Отже, цього дня, 21 числа вірності, перописаря почало шкрябати по паперу. Я, кардинал Бок, у здоровому глузді, не зіпсованому чорними мистецтвами чи демонічними силами і таке інше, стверджую, що кандидата розглянули в очищеній блідій кімнаті під дев'ятьма печатками два оракули небесного хору. Хай йому біс! вигукнула вона. Який звуть? Алекс, сказав герцог Михаїл. «Можете вийти з кола, Алекс? Ми закінчили!» Алекс відступила від кульгавих оракулів, нервово потираючи руки. Пальці досі були рожевими і поколювали від тепла їхнього дотику. «Ти добре впогорилася?» Герцог Михаїл усміхався, стискаючи її плече. «Я просто стояла там». «Це дев'ять десятих того, що робить імператриця, Він повів її крізь гулки і зал до письмового столу. «Що таке пірогенетос? прошепотіла вона. «Титул, що надається королівським дітям, народженим в імператорській опочивальні. Високо на Фаросі трої, просто під полум'ям святої Наталії. Тільки імператриці та первістки імператриць мають право народжувати там. Це найвищий знак легітимності». Бок схилилася над писарем, поклавши одну руку на стіл, поки продовжувала диктувати. Отже, її святість Бенедикта І, наділена повною владою колеги-кардиналів, промовляючи папською булою і святим письмом, освяченим голосом Бога на землі і так далі, і так далі, проголошує її ніким іншим, як принцесою Алексією Пірогенетус, народженою в Полум'ї старшим нащадком Ірени, старшого нащадка Феодосії і єдиною законною і легітимною спадкоємицею змійного трону Трої. Алекс закліпала очима, дивлячись, як бок вирвала перо з руки писаря і вивела яскравий підпис. «Ось і...» Вона кинула перо назад у чорнильницю, розбризкуючи чорні плями на писаря, і подарувала Алекс променисту усмішку. «Все!» «Гаразд!» Алекс глиднула. «Блядь, вони всіх нас з'їдять!» Прошепотіла одна з оракулів, коли її проносили повз, і сльози просочилися крізь обсмалену пов'язку на очах, покотившись по її запалих щоках. Алекс тримала обличчя над тарілкою, рухаючи виделкою так швидко, як тільки могла. Вона б із задоволенням використовувала пальці, бо ж зі столових приборів постійно падали шматочки їжі, і коли вдавалося щось закинути до рота, вона вважала це перемогою. Герцог Міхаїл спостерігав за цим з протилежного боку столу трохи збентежено. «Навряд чи хтось уявляв, що так їдять принцеси. Але коли ви знаєте, що таке справжній голод, коли хтось пропонує їжу, ви з'їдаєте все, що можете, так швидко, як тільки можете, на випадок, якщо вони передумають». «Ельфи повстануть знову», – говорила кардинал Зиска, сидячи у великому кріслі на чолі столу. «Це жахлива неминучість, з якою всім нам доведеться зіштовхнутися». Проти цього непримиренного, ненаситного, нечистивого ворога Європа має стояти разом або назавжди поринути в темряву. «Ух!» – буркнула Алекс, набравши повний рот повітря. Вона не сумнівалася, що ельфи були справжніми покидьками. А хто не був? Але вони, здавалося, були дуже далеко. Зрештою, це ж не їхні плоскогубці вчепилися їй в обличчя того дня, чи не так?» Все, чого я хочу, все, чого хоче її святість – це подолати великий розкол, загоїти велику рану і повернути імперію сходу, влюблячи обійми її матері церкви. Розкол, церква і бла-бла-бла. Алекс було настільки байдуже, що менше б її хвилювало, якби вона витягувала лайно пінцетом. Але вона була не настільки дурна, щоб казати це в голос. Було очевидно, що ця зизка – шишка ще та, судячи з великих темних меблів у її, її їдальні, відполірованих століттями святих сідниць. З великих картин мучеників, що побожна страждала на високих-високих стінах, старілок, столових приборів, підсвічників і свічок у них. Галя Гаманець, мабуть, обмочилася б від такого видовища. А ще золотий ланцюжок з коштовним колом, який вона так недбало перекинула через спинку стільця. Щоб мати такі речі, треба бути багатим. Але бути недбалим з ними – це означало владу. Алекс була б не проти поцупити то те, то це. В її розумінні це не було б крадіжкою, а лише благородною спробою перерозподілу. Але, на жаль, сукня, в яку її запхали, була скроєна радше для того, щоб сидіти спокійно і усміхатися, ніж для перерозподілу. І ще й мала вузькі рукави. Можливо, вона знайде можливість поцупити ложку чи дві, коли принесуть десерт. «Спасенні повинні об'єднатися проти ворогів божих», – продовжувала кардинал. «Під прапором спасительки». «Під прапором папи! Готові йти в один бік, коли небесні сурми сповістять про новий христовий похід, щоб ми могли загнати ельфів назад у прірву, звідки вони прийшли!» Вона блиснула очима, змусивши Алекс зупинитися з видалкою на півдорозі до Рота. Одна довга крапля підливи бризнула їй на тарілку. Кардинал дивилася на Алекс таким поглядом, що вона почала хвилюватися. Чи не йдеться таки про секс? Священникам, може, і було заборонено трахатись, але це, здається, лише заохочувало деяких з них. Ззаду час від часу з'являвся слуга і підливав вина, а Алекс дотримувалася тієї ж політики щодо алкоголю що й до їжі, тож вона вже вихилала кілька келихів. Тепер у неї трохи помарочилося в голові, вуха пощили, а на носі з'явилися краплини поту, які доводилося витирати тильним боком рукава. «Буду рада допомогти», – пробурмотіла вона, пережовуючи останній єдиний шматок. «Набагато краще домовитися з пливовими людьми, а потім викручуватися, ніж ризикувати роздратувати їх заздалегідь». З христовими походами і всім іншим. Кардинал підняла одну у браву. Ваша відданість справі церкви церкві буде винагороджена як у цьому світі, так і в наступному. Алекс закашлялася, намагаючись проковтнути занадто багато за один раз. Їй довелося вдарити себе по грудній кліці, а потім ковтнути трохи вина, щоб запити це. З небесними нагородами можна і зачекати, сказала вона, усміхаючись. Якщо можеш заробити наземних тут і зараз, ага? Ага? Ніхто не засміявся. Боже, вона набухалася. Вона подумала, що рішення може чаїтися в тому, щоб випити ще, тому осушила келих. «Ми повинні якнайшвидше вирушити до трої», – сказав герцог Михаїл. «Моя люба подруга Леді Сівіра залишилася в місті після громадянської війни. Вона служила наглядачкою покоїв Євдоксії». Він підняв складений маленький аркуш паперу. Відтоді вона ризикувала всім, щоб тримати мене в курсі подій. Він зробив те, чого Алекс так боялася. Передав їй папірець. «Леді Сівіра, пробурмотіла вона. «Дуже добре!» Вона розгорнула папірець і насупилася, дивлячись на написане так, як священники хмуряться, розглядаючи написи у священних книгах. Все це мало дуже гарний та охайний вигляд, але означало для неї приблизно стільки ж, скільки і візерунки, які залишали голубине лайно на підвіконі. Mm -hmm, «Ага!» Герцог Михаїл видавався трохи збентеженим, коли не ближче, взяв листа з її руки і перевернув його іншим боком, щоб можна було прочитати. «Вона пише мені, що сини Євдоксії намагаються зміцнити свої позиції. Якби не їхнє запекле суперництво, один з них міг би вже... Що?» Алекс перестала чекати, поки останні краплі вона просочиться до рота і опустила келих. «У мене є двоюрідні брати?» «Сини Євдоксії, мої племінники. Чотири герцоги, кожен з них ще більший покидьок, ніж попередній. Маркіан, Констанцій, Сава і Аркадій». Він випльовував імена з примруженими очима, як проповідник, що перераховує смертні гріхи. «А хіба вони не хочуть престолу? Вони не зупиняться ні перед чим, щоб його здобути», – сказала кардинал Зиска. Алекс висмоктувала із зубів недожовану їжу. На смак вона вже не була такою приємною, як раніше. Вони небезпечні? «Найвпливовіші чоловіки в імперії Сходу», – сказав герцог Михаїл, – «чоловіки, які насолоджувалися терором і евдоксії, що панував над народом». «Чоловіки із землею грошима і впливом», – кардинал підчепила виделкою шматок м'яса з убивчою точністю. «Чоловіки, які мають у своєму розпорядженні солдатів, шпигунів і вбивць. Чоловіки, які не дбають про свої безсмертні душі. Чоловіки, які не зупиняються, якщо вірити чуткам, перед забороненою магією, угодами з чортами і навіть гіршими речами. Гіршими?» пробурмотіла Алекс. Герцог Михаїл мав стривожений вигляд. Щепак, досі він нічого не говорив про її двоюрідних братів, не кажучи вже про заборонену магію. Моя сестра Евдоксія не тільки вбила твою матір і узурпувала її тон. Вона також була чаклункою страшної сили. Після перемоги в громадянській війні вона заснувала ковен у Трої. Ковен спільнота відьом, які збираються для здійснення магічних обрядів. Вона та її адепти практикували чорні мистецтва. Кардинал Зиска насупилася. Відкрито, зауважте, злочини проти Бога скоєні на очах у святої землі, де поховані герої великих хрестових походів. Герцог Михаїл захитав головою. «Явдоксія завжди була одрежима душею». «Звучить...» – Алекс примружилася. «Ніби побожно». Зиска гидливо пирхнула. «Душа – це та частина самого Бога, яку той вкладає в кожного з нас. Втручатися в неї – найгірша єресь». «Як можна втручатися в душу?» Проброматіла Алекс, явно не бажаючи чути відповідь. «Вона здійснювала експерименти», – сказав Михаїл. «Паскудні експерименти» додала Зиска. Вона почала поєднувати людину і звіра. «Як собача голова на людському тілі?» Алекс хотіло було розсміятися, але побачило, що Зиска і герцог Михаїл обмінялися поглядами, що миттєво вбили всі веселища. «Зачекайте, як собача голова на людському тілі? Людям дана душа!» – сказав герцог Михаїл. «Звіра, ні!» Євдоксія вірила, що, з'єднавши плоть бога, вона зможе знайти душу, звільнити її, вхопити її, приборкати її. Вона прагнула поневолити уламок Бога. Кардинал Зиска подивилася на стіл. За п'ятнадцять років на посаді голови земної курії це наймерзенніше святотатство, яке я чула. Ого! прохрипіла Алекс. Тепер ви бачите, ваша високосте, чому ми не можемо допустити, щоб один із синів Євдоксії сів на зміїний трон? Чому її проклятий спадок має бути вирваний з корінням, а свята земля Трої знову очистилася? Вона дивилася на Алекс, поки та жувала, схожа на жінку, яка ніколи не відкушує більше, ніж може проковтнути. Те, що ви робите, є дуже хоробрим вчинком, ваша високосте, благородним, праведним і хоробрим діянням. Здавалося, в кімнаті пронісся вітерець, або принаймні у Алекс по шкірі пробігли мурашки, незважаючи на вузькі рукави. «Ніхто не казав, що мені треба бути хороброю», – пробурмотіла вона. «Коли йдеться про імператрицю», – сказав герцог Михаїл, – «я думаю, це само собою зрозуміло. Але пам'ятайте, що ви на крок попереду своїх двоюрідніх братів», – зауважила кардинал Зиска. Ніхто за межами Небесного палацу навіть не підозрює, що принцеса Алексія жива, не кажучи вже про те, що її знайшли. Ви наблизитесь до троєї таємно, під захистом добірного загону. Копії папської булли, що підтверджує вашу особу, будуть надіслані перед вами леді Сівірі, щоб розповсюдити їх незадовго до вашого прибуття. До того часу проклятий виводок Євдоксії буде поглинутий боротьбою один проти одного. Ви впадете на них, як грім з ясного неба. Алекс не почувалася громом. Що, якщо один із них переможе до того, як я туди дістануся? Ніхто не заперечує, що існують ризики, сказав герцог Михаїл. До Трої близько тисячі миль, і ми не можемо бути впевнені, яку підтримку ви отримаєте, коли досягнете міста. Ставки величезні, а наші вороги могутні, і вони перевернуть небо й землю, щоб зупинити нас. Послухайте, я виросла там. Алекс штрикнула виделкою у вікно, і Горошина відлетіла та прилипла до стіни. У нетрях. Я займалася... Ніщо з того, чим вона займалася, не видавалося цілком доречним у цьому оточенні. «Різним, але я ніхіра не знаю про те, як бути принцесою. Я відчуваю, що ви швидко вчитеся», – незворушно сказала кардинал. Алекс подумала, що вона схожа на жінку, яку навряд чи зможе зрушити з місця щось, окрім землетрусу. Та й то, мабуть, не сильно. «Але в ці -сі четверо братів з усіма солдатами, грошима і землею, хіба мені не доведеться воювати з ними рано, чи я буду боротися за тебе?» Герцог Михаїл підбадьорливо усміхнувся, від чого їй захотілося в туалет. «А може це все вино?» «Прославлений герой на вашій стороні!» – сказала Зиска. «І ви матимете підтримку її святості папи, а з нею...» Вона закутила очі до стелі, розмальованої, як хмаристе небо в сутінках, з променями надії, що прибуваються крізь морок. «Допомогу спасительки, благословенної дочки Всевишнього. У них можуть бути шпигуни і вбивці, ваше високосте, але на вашому боці святі та янголи. З дозвіду Алекс, Всевишній стає на біку улюбленців. І щойно ти сподіваєшся на янголів, які зрівняють шанси, опиняєшся в повній сраці. Але у неї було відчуття, що вона в тій сраці вже давно опинилася, та лише зараз це усвідомила. Герцог Михаїл нахилився до неї. І ніколи не забувай, що у тебе є те, чого ніколи не буде у тих чотирьох герцогів-узурпаторів. І що ж? Запитала Алекс голосом маленької дівчинки. Право! Він стукнув колоком по столу. «Ти, принцеса Алексія Пірогенетос, народжена в полум'ї і схвалена самим Богом через Оракулів Небесного хогу. Він ще сильніше вдарив по столу, від чого прибори підстрибнули. Була б чудова нагода підчепити одну з тих маленьких вителок, але Алекс не вистачило духу. «У мене є право...» Вона була впевнена, що це право нічого не варто на столі Галі Гаманець. Вона знала, що в торті має бути заховане бите скло, але однаково відкусила. його і засліпив великий виграш, і вона так захопилася, що перечепилася через власні ноги. Перечепилася і впала просто в шахту. Шахту, наповнену смертоносними родичами, єретичним чеклунством і вкраденими душами. Вона зробила ще одну спробу, проскимливши. «Але ж ви сказали, що в них є чеклуни істоти, які є чимось середнім між людиною і звіром. І, знаєте, чорти. Так і є!» Кардинал Зиска усміхнулася. Вона зробила це вперше, і Алекс вирішила, що зрештою краще б вона й далі хмурилась. «Але у нас є свої, власні».